Вона мала на увазі королеву, яка залишилася доглядати за Людовиком, але мимоволі подивилася туди, де їхала Жанна Лекок. За наказом Луїзи Савойської ця дама вже не раз намагалася перевернути увагу Сафолка. Але дивна річ, саме зараз Франциск немов повернув їй свою прихильність. Луїза з подивом зрозуміла, що її син заревнував, спалахнув ніжними почуттями до Жанни саме тоді, коли мати натякнула йому, що варто поступитися нею англійському посланцеві. Луїза знову відіслала Гріньо вперед Кавалькади. Чула сміх сина. Яка ж він все ще дитина, її Франциск. Отримує задоволення від хвилинної примхи, не думаючи про майбутнє. Зараз йому добре з англійцем, і він не згадує, що цей чоловік – його ворог. Він і матері так сказав. Мсьє Сафолк – цікавий співрозмовник, і немає нічого поганого в тому, що він зблизився з посланцем англійського короля. Герцогиня знову чула веселий сміх Франциска. Її син ледь не падав на холку коня, регочучи з того, що сказав Сафолк. Сміялися й інші. Гріньйож навпаки. Від'їхав похмурий, пригнічений. Він ігнорував знаки герцогині, Відвертався так, що Луїзі не одразу вдалося підманити його до себе Довелося навіть послати по нього пажа О, мадам, почав невдоволено Гріньо Не посилайте мене більше до них Я не з їхньої компанії І ваш син дозволяє цьому женамут'є знущатися з мене У чому річ, насупилася Луїза У моїх вусах Отже вуса у моді були чисто виголені обличчя, а пишні закручення вуса гувернера Франциска вже стали притшею у язицях. Маргарита, яка сидячи біля матері в ношах, нахилилася вперед. Очі її пустотливо блиснули. «Що ж такого жахливого?» – сказав мсьє Сафолк Гріньо. «Та як вам сказати, мадам?» – він запитав, «Навіщо я ношу вуса?» Я ж відповів, що не хочу їх зголювати, бо не знаю, чи личитиме мені без них. Англієць вже порадив мені зголити їх спочатку з одного боку, щоб перевірити, як я виглядатиму». Маргарита захихотіла, ховаючи обличчя в муфту. Луїза ж обурилася. «Чому її сини, всі його друзі дозволяють собі так глумитися з її людини?» Це дало їй привід покликати сина, аби дорікнути йому заглузування над Гріньо. І водночас вона зробила знак Жанні Лекок наблизитися до Сафолка. Жанна була вправною вершницею, котра рідко подорожувала в ношах. Щоки її від морозу розрум'янилися, і коли вона нагнала герцога Сафолка, виглядала просто запаморочливо. Вона помітила мимовільне замилування в його очах таких подівочому гарних блакитних очах на обвітреному мужньому обличчі воїна. Чарльз подобався їй, як подобався інака наказ Луїзи спокосити його. Але Франциск, зранку залишаючи її ліжко, він також просив її бути якомога лагіднішою з англійським посланцем. Та щойно вона наближалася до Сафолка, як герцог Алансонський мить опинявся поруч, Виглядав таким же закоханим, як і на самісінькому початку їхнього роману Жанна була задоволена, але водночас хотіла догодити Луїзі, яка пообіцяла їй і чоловікові дворянський титул, якщо вона спокусить Сафолка Чоловік навіть підтримував її в цьому, він був поступливим Та ось Сафолк Жанна відчувала, що подобається йому Та все ж він тримався підкреслено чемно Здавалося, навіть цурався її. Зараз, коли Луїза змусила Франциска пересісти до неї в ноші, у мадам дізоме з'явився шанс побути із сафолком наодинці. Вона була жінкою недурною, розумілася на світських бесідах, однак, попри легку грайливість її слів, цей англієць ні на йоту не порушував меж дозволеної люб'язності. І вона так і не знайшла способу перевести розмову на більш інтимні теми. У Жанни навіть зіпсувався настрій. Невже правда те, що кажуть, мовляв, цей вродливий чоловік, закоханий у королеву, вірний їй? Ні синітниця. Жанна знала, що чоловік не може бути вірним, коли перед ним нова жінка. І є можливість домогтися її прихильності. Їй допоміг випадок. Боніве і Флеранш вирішили дорогою розважитися стріляниною по гавах. Але не з лука чи арбалета, а з нової зброї. Дедалі частіше в побуті почали використовувати вогнепальні аркебузи. Жанна помітила, як вони злізли з коней, встановили аркебузу на підставці і непомітно дістала із сумочки на поясі складний ножичок. Спостерігаючи краєм ока, як вони запалюють гніт, як ціляться, обережно опустила руку з ножечком до боку свого коня. Постріл, і вона ввігнала його майже по посемісіньке руків'я. Збоку здавалося, що кінь мадам Дізоме злякався пострілу. Здибившись і заіржавши, він зробив різкий стрибок і помчав униз по спуску. Жанна закричала, вдаючи, що не може дати раду зляканій тварині. Флеранж і Боніверу згублено дивилися їй услід. слід. Вони ж добре знали, що мадам Дізуме вміла їздити на найнеприборканіших тваринах, отож не одразу поспішили до своїх коней. Герцог Сафолк першим прийшов їй на допомогу. Пришпоривши коня, наздогнав вершницю і сильною рукою піймав Поводи її коня Мадам Дізоме була налякана так сильно, що ледь не падала із сідла Йому довелося обійняти її і посадити поперед себе Жінка обійняла його, усе ще тремтячи, Проте очі її захоплено сяяли «Ви врятували мене, прекрасний жена Муатьє?» Це слово вона вимовляла так само, як і Франциск, але як же ніжно воно звучало в її вустах. «Ви врятували мене? Я така вдячна! Така вдячна!» Її вдячний поцілунок був жагучим і запальним. Брендон і не помітив, як відповів. А Жанна дивилася на нього закоханими очима, і навіть коли їх нагнав сам Франциск, не одразу повернулася. Франциск виглядав розлюченим, і це мимоволі потішило Брендона. Однак він зовсім не планував псувати стосунки з передбачуваним спадкоємцем французького трону. І коли мадам Дізуме розвеселилася і переляк її мину, сам передав її з рук у руки чоловікові. Сховав посмішку, бачачи, як красуня невдоволено надула губки. Молодий анголем був роздратований. Він розумів, що його мати права, радячи поступитися Жанною Сафолку. Але зараз, коли поруч не було королеви, а мадам Дізуме була найвродливішою дамою в їхньому почті і сама симпатизувала англійцеві, він почувся ображеним, немов відсунутим на другий план. Так, цей Сафолк поза сумнівом обходить його в усьому. Переміг на турнірі. Домігся, я каже мати кохання королеви, як лицар врятував Жанну.